Про що співають кити? Кожної весни біля Гаваїв могутні кити-горбачі виводять на світ потомство. До того ж вони ще й годинами співають. Їх басовиті сольні пісні складаються то з уривчастого скавчання, то бурмотіння, то тонкого вещання. Кожна пісня продовжується близько 10 хвилин, а інколи півгодини. Співати свої пісні кит може протягом доби. До того ж так голосно, що корпус маленького корабля починає вібрувати. Довгий час моряки та рибалки, почувши таємні пісні, вважали їх голосом диявола і були упевнені, що після цього їх неодмінно настигне лихо. Припущення сучасних учених Припускають, що за допомогою пісень кити повідомляють своїм родичам про місце знаходження всього стада, а також про те, що воно зайняте. Дивно, але повертаючись кожної весни до Гаваїв, поряд зі старими піснями у китів горбачів з'являються нові, і навпаки, деякі зі старих пісень зникають. Проте до цього часу остаточно не з'ясовано, чому співають кити. Відомо, що співають не тільки горбачі. Деякі кити клацають, інші страшенно ревуть, а кашалоти ніби похрюкують. Дослідники вважають, що так кити орієнтуються у морських глибинах, так звана лунолокація. У китів добре розвинений мозок. І той, хто довгий час спостерігав за китами, вважає, що пісні – це не тільки орієнтація у просторі та обмін примітивними сигналами, а й обмін думками. Ці велетні моря ще залишаються великою таємницею для людства.